Ця відстороненість від її колишнього життя викликали в неї то полегкість, то стурбованість. А згодом боязка підозра лягла важким каменем на серце. «Йому досить мене такої, яка буваю з ним. Він не хоче мене всієї, не хоче заглиблюватись, а отже...» Якось у колі приятелек, її однокласниця, все знаюча Жанна, що мала репутацію безумовно світської левиці, пускаючи між довгі пальці дим традиційно дарованої їй коханцем Феміни, повчально резюмувала щодо Юлії. Вона ніколи не буде щасливою в любові. Їй бракує легкості у ставленні до чоловіків. Легкості, легковажності, як хочеться це звіть. Бодурна. Такі віддають усі скарби своєї душі. До речі, нікому не потрібні, а дістають на подяку дірку від бублика. Ферштейн? І то в кращому разі, бо за добро, як правило, наївні покарані. Коханка в наш вік поняття функціональне. Хочеш, не хочеш, треба підписувати угоду з чортом. А Юлька це знаєте що? А, дівушка пела в церковному хорі. Це Фернштейн, якого тільки й навчилася Жанна від свого зальотника німця, коли з першим чоловіком жила у Вюнсдорфі, та ще поблажливо-іронічне Джульєтта, Крихітко. Незмінно бісило Юлію, на що й розраховувала її подружка. Отже, все моє не потрібне Маркові, і я лише епізод, якого могло й не бути в його житті. Був би інший. Тут романтична душа Юлії – Кривавилася від кривди і протесту. Марко був останнім променем сонця в її занапащеному гордістю жіночому житті. А було воно її навідмаш по серцю і по нервах, ведучи всіма колами принижень, які тільки можна уявити на цьому кораблі дурні. За рік до появи Марка, спантеличена приятелька нашої героїні, вособлення добродійних прожектів, запозятлива і по-своєму наївна Зоя, Давно обмізкувавши останній шанс подруги, зазнайомила її з багатим претендентом. Юля – філолог. Тепер коректором працює у видавництві. Але не здумай юхими форсувати події. Вічні злидні, так уже розпорядилися життя, та начувайся, може це якраз королева в лахмітті злидарки. О, чула б іронічна Юлія цю сваху, певно процитувала б їй Тургенєва. Друг Аркадій, не говори красиво. Втім, передбачлива Зоя сама знала, як і з ким їй говорити. Може, горішок тобі не по зубах, ти вже вибач, принаймні з такою жінкою нудьгувати не будеш, і на людях з нею появитися не сором. Зоя непростачка, знанням справи готувала оглядини. Проте Юхим безцеремонно перебив її старання. Тільки королеви зли дарок мені бракувало, кінчай свою агітну підготовку, давай свою... Недоторку. Втішений таким вдалим дотипом, Юхим аж сплеснув у долоні й потер їх у спортивному азарті. Хоч як там складеться, а зерно впало у підготовлений ґрунт. Юхим, ніби скептично, з певною часткою ціничної цікавості, а чекав зустрічі і нової пригоди у своєму донжуанському калейдоскопі. Не минуло року, як Юхим поховав дружину, а ще та давно була приречена й довго вмирала. Вонко онкодиспансері міцний 60-річний життєлюб охоче стрибав у гречку, та будучи від природи завбачливим раціоналістом, заздалегідь уже підшуковував собі партію. Звісно, гадав, хто йому суддя. Має гроші, та до них треба й не чужу людину, яка б доглянула його на старість. Очоливши кооператив, Юхим потроїв свою матримоніальну завбачливість, накидаючи оком передусім на скромних, невибагливих жіночок, що за його розрахунками не претендували б на капітал, котрий він мав намір залишити своїм дітям та онукам. Був непоганим мисливцем, і те загострювало його зір і нюх. Юлія на 20 років молодша. Теж допінг для азарту Юхима. Втім, цинічно жартував, «Підстаркувата правда, але хай уже! Чого там?» Безкорисливість цієї трохи дивакуватої, на його думку, жінки тішила і смішила його. Вбачав щось болісне й хворобливе у тому, як відмовлялася від його подарунків. Розвідки подарунками. Як артистично процитувала чиїсь рядки у відповідь на його кпин щодо невиправданого аскетизму її особистого життя. «Бо я готова до вигнання на нашу землю кам'яну». Тут праця старша від кохання, а труд від нитки бурштину. І знов українською. Юхимові одразу стало нудно. Це афішоване спартанство, кам'яна земля, не для його розуміння. Він вміє працювати, тобто вміє заробляти гроші, а жінка – це річ інтер'єру, вона мусить бути передусім для комфорту і насолоди. Взагалі вірші наганяли на нього сон. Бути гідною партнеркою мужчини це вміти бути підлеглою. Усі їхні бабські розумові задіхання він понизив презирливо одним вечерним знаменником – ліжко. Хоч ти будь академіком у спідниці, хоч церкачкою, хоч тужавою двірничкою з мітлою, і тій, і другій – давай одне. Силу самця – вкрадливість казанови, фальшиві лестощі імпотентів сексу. Ні, чоловічій енергії належить більш достойне застосування. Та головне, він припускав, що Юлія, його варіант, щоправда, не кращий, бо за її упертою непоступливістю щодо інтимних зазіхань Кавалера, бачив рудимент іншого століття, анахронізм, на його думку.